Och få ett nyktrare och drogfriare som Beberg och Sverige. Lyssna på en röst om törst och tröst i natten. På 97,3 MHz. Från Radiocentrum i Radio Solna som Bebergs närradio. Jag hoppas att det ska bli ett intressant program. Och här kommer nu min signaturmelodi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 Ja, den här vackra melodin det vårt Friends Are med Dion Warwick. den handlar om vänskap och att ha vänner och gemenskap när man försöker komma ifrån ett missbruk är det nog det viktigaste för att lyckas och som gäster i studion idag så har jag från sällskapet Länkarna, två stycken representanter dels har vi Sven Eriksson från Riksförbundet och Solna Länkarna och så har vi Sture Pettersson från Sönderbergs Och jag hälsar er välkomna här. Tack så mycket. Och eh, jag ska börja med att fråga Sture, Sture Pettersson här. Om lite saker. Anledningen är det att det är väl den jag känner bäst inom länkrörelsen och min bästa vän där. För vi har jobbat ihop och så. Jag har jobbat på kontoret i Sönderbergs från 89 på våren och var där ett år drygt och fortfarande kontakt mycket med dem och du Sture, kan du berätta lite om din bakgrund och om länkarnas bakgrund vad du känner till så kan sen Sven komplettera med vad du glömde bort för någonting ja, jag kommer försöka så gott jag kommer ihåg länkarna i bildades 5 september 1955 och eh, vi var sju eh, Missbrukare då som kom från eh, Mariedalslänkarna I Stockholm Och vi tyckte att tiden var mogen då Att sätta igång i Sundbyberg Och det är klart att Det var fattigt och eländigt Och kommun såg väl inte med Sådär riktigt blida ögon Att eh, Då missbrukare skulle kunna Slå sig samman och försöka hålla sig Nyktra Länkrörelsen var ju dock bara tio år då så att eh, som är bergslänkarna då som startade tio år efteråt de, de, de kom efter, ja det var en utbrytning eller det var? Ja inte utbrytning utan eh, på 50-talet då eh, när länkrörelsen var ja fem-tio år gammal då var det ju så att eh, många eh, gubbar då runt Stockholmsområdet här de hade kanske lite långt till Mariedal de tyckte att vi kan bilda eget så, tal om utbrytning kan man ju inte säga att det var utan det var att det spred sig Blackebergslänkarna bland annat och Vällingby runt omkring fick egna sällskap så gick det till så Marie-Dalslänkarna det var ursprunget det ja det var sätt, våran så. modersförening ja det, just det då, och det, de startade 45 var. 45 bildade slänkrörelser ja, 10 år efteråt var det aktuellt med att bilda lite ja, filialer ja det, det, det spreds och sen Eh, jag skulle väl kunna tro det att eh, länkrörelsen var ju så nya. Va? Eh, det var något nytt för hela svenska folket kan man väl säga. Och idén kom ju från AI oh, amerika där. Ja, då oh, A-anonyma kulister eh, Från staterna kom ju själva idén. Ja. Och sen eh, spreds det över hela landet kan man väl säga. Så eh, länkrörelsen är ju representerad. Det. I var stuga ska man väl inte säga Men i varje större by kan man väl säga Ja, ja. Och eh, På den vägen är det Vi hade ju mycket solnabor i länkarna när vi bildade Och stugan blev för trång I Sundberg Första lokalen vi hade Det var en gammal ABF-lokal Två små rum och kök Vi kunde tränga sedan 30-40 högst där uppe på våra samlingskvällar och vi fick tigga ihop eh, möbler vi tigga spridkök för att vi skulle kunna koka fika och så vidare till och med vi sprang runt och sån där bär jag gamla skrivbord och gamla som behövdes i den där gamla lokalen så vi hade inga som helst anslag från start utan vi sprang runt till industrier och som tur var hade vi direktör Sivers på Lödlams fabriken. han blev ju eld och att det bildades en länkförening just i det Sundbybergsson det bildade så kallad stödförening och det var hans verkstadschef liksom som tog initiativ till det, så vi hade Marrabo fundator och en hel del större företag som stödde oss i starten där innan kommunen liksom kunde ge oss anslag så vi fick stå lite liksom på egna ben så att säga mm. Men då, då såg ju företagen med positiva ögon på, på det här om de fick hjälp med att killarna kunde vara hos er. Ja verkligen för den där eh, han är numera hedersmedlem i Sundbergs länkarna många många år tillbaks eh, det var ingenjör Kurt Lund, eh, Lundgren ja, hette verkstadschefen där mm. och han anställde han behövde aldrig utan han var det någon kille som kom i utslagen ner till lokalen så fanns det alltid hopp att han kunde få börja på Siverts slödlamsfabrik fabrik. Då. Mm. Okay. Var det inte så också, det jag har lärt mig nu i efterhand, var det inte så att det var lite lättare än i dagens läge att... Och tog ihop folk till lokal och även hem, hemma i hemmen var det ju möten ibland. I och med att inte alla som hade en tv på den tiden. Och alla hade inte sommarstuga så det var lite mer man flockade sig runt en tv. Var det en riktigt ja. eller har jag fel där? Ja, det? Nej, de har nog rätt Olle. Den här tv-flugan den kom ju i den svängen. Jag vet, lördagar där nere vi hade så kallat familjeträffaren där trånga lokalen. Och så hade ABF ett större rum vid sidan om Och där hade vi givetvis en tv Så det var ju som att, att gå på bio på lördagskvällarna Och sen var det, Hyllan eh, hade ju det där populära programmet eh, Var det Hörnan, Hylands Ja, just precis så ja. det, det, det var ju folktomt ut på stan och sådär ja. Så det var våra lördagsny i stort sett och ja. ja, men då... då... Då, då förstår jag att det kommer mycket folk. Det gör han. Du Sture, jag, vi ska först spela en, en skiva här. Och sen efteråt så ska jag fråga Sven och Eriksson om några saker här. Det är faktiskt en skiva som där länkarnas sånger finns med. Och första skivan i den heter Här kommer skaran. Och den kan jag. Det är Melodin efter arbetet söner. Så den tar vi och spelar. Vi bryter oss fram Veta vår styrka Känna vår fara Vi att En drink eller dramm Vi vill ja kämpa En kamp som är red Den oss alla Och alla föränd Och emot oss själva Vi nödkast att strida Allt vad gemenskap Och ärlig i Fram mot din Flygen i dagen kom skaran och eh, nu tänker jag gå över till Sven här jag ska bara först tala om det och det kanske ni har märkt att i det här programmet det är väl ett de få programmen i Sveriges Radio eller åtminstone Närradio där vi gör hur mycket reklam som helst för att hjälpa människor att eh, sluta dricka som har problem med det och eh, jag vet inte om Närradionämnden kan säga att det får inte göra reklam för men jag chansar på det det är Stanley som är ansvarig utgifter Stanley Sjöberg så att det är han som åker dit i så fall ja Sven, kan du berätta lite om dig själv och hur länge du har du varit med det satt just flera eller jag frågade dig och du gick ju med 67 och vad var du med cirka 24 år, kan du berätta din bakgrund och vad du har varit med i för sällskap och nu ja. med i jag kan berätta så så att jag, jag, jag ju rätt ordentligt ett tag och men jag gick frivilligt in och, och gifte av mig på Ulleråkers sjukhus. jag såg att, att det var hem. Ja, så på Ulleråker, det har man tidigare förknippat med sinussjukhus. Ja. Det är en avgiftning för ja. alkoholister. Som de har varit... två avdelningar där som är underbara avdelningar. För att om man verkligen vill och är motiverad att komma från spritmissjukhus så hjälper de till. Det gör de. Och jag fick en underbar läkare och jag hade ju tappat körkortet också och... Han hjälpte mig med grejer så att jag är nog den enda alkoholisten som har tagit körlektioner under tiden jag gifte av mig. Ja, vilket år var det här? Var det 67? Ja, 66. 66, ja. ja. Och då sa han så här att de, och han hjälpte mig på mitt arbete så att de var, var lite sådana att eventuellt skulle få sparken. Du, du var för va? Jag, jag var chaufför ändå. Då. Så du var men, men jag var inte full när jag körde utan det var så här att jag har jobbat många år i själva så att jag skulle liksom bli befordrad. Och jag slutade köra och fick ett uh, kontorsjobb ja. ut med representation och sånt där och det klarade inte jag av mm. utan sen när det här, jag gift av mig allting var klart då var jag företag för att börja köra igen och sen körde jag 17 år till innan jag blev pensionerad mm. utan några större anmärkningar mm. <coughs> men när vi säger vi återgår till Rullåker då, så tar ju lekarna för att du ska kunna klara av det här nu när du kommer ut så, så går inte tillbaka till sina kompisar utan går till länkarna sa ni såna jag känner deras ordförande, Evert Fagerman. Ja, hon honom kalla för korv? Ja, och han tar säkert tag i det ordentligt. Ja. <kör> ja, så jag får göra det. Och då, då bodde jag ihop en, en tjej som heter Iris. Och hon var väninna med Evert Fagermans fru. Ja. Så hon kände väl till det här med längtröv. Så hon sa att jag skulle gå ner. Och det gjorde jag. Och jag kom där över parken, Traskan. Och då, då satt ju Evert Fagman där. Han har ju rätt så vidliktig vukabulär. var, han ja, ja. kikar på mig och... Hon kom väl ihåg mig då som fotbollsspelare. Så kom han ihåg mig som att jag bodde ihop med Sambo och som han kände. Och då, mm. hans första ord var ju så här. Åh oh fan, har hon fått tag i en alkoholist till nu? Ja, Hon har tydligen haft tag i någon förut. Ja. Jag trodde ju, jag visste ju inte vad jag skulle tänka. Men det var rätt medicin för mig. Då frågan nästa fråga det var så här att, Har du ju med dig? Ja. Mm. Då tänkte jag så här. Måste man ha det för att skriva in sig länkarna? Så ja, vi har ju för fan kortmatch ikväll i fotboll. Gå hem och hämta dem så. Ja men jag skulle skriva in massor. Det får vi väl se imorgon sånt hur du spelar. <här> så just den där för <här> första kontakten jag ja. fick med. Det, den var så välbehövlig Det är svårt att gå, ta steget och gå till länkarna. Ja det. Men Evert han hjälpte mig på traven där. Ja. Och sen dess har jag varit med där. Och, och jag får väl tacka de kamraterna där. Och, och mig själv är klart. De hade karaktärer då låta bli sprit, Men utan de vännerna där I såna så hade jag aldrig klarat av det. Jag hade säkert gått tillbaka till mm. Och du, du spelade fotboll Gick det bra närmast? Det gick bra, jag har ju varit nästan utvisad Och sånt gillade jag Jaha, ja, ja, ja och, det, så du, och de hade ju en till som var nästan lika bra som du i fotbollen där. Det var Nacka Skoglund ja. han var något bättre. Han var, ja, ja. Han var mer känd i alla fall. Ja, ja. <laughs> och även där i Sonalänkarna då. Det var väl, var inte Corneli med där Vres, i Jo, ja, han var han med där, Ja. ja. Ja, det ser man Det, det ligger nu för tiden vi ja. där förut idrottsplats Ja, Blomgatan 28 heter det ja. Nu, då heter det Växthusgatan 15 ja, men, men passa på sakta och berätta och, och, Var är adressen och telefonnumret är Så ska vi ta Sture sen på Sundbyberg Ja, då kan vi ta Solnalänkan De har adressen är Blomgatan 28 Och telefonnumret är 82 321 82 och de har öppet alla dagar. Det finns folk där från halv åtta och till klockan tio på kvällen. Bra. Och eh, Blomgatan 28. Och är, är folk intresserade så finns det även i katalogen. Ja. Och det står i bokstavsordning. Så det står på L. <kör> och, och sen vidare, vad har du... du är ju med bland hövdingarna här i eh, riksförbundet. Och, men, men innan du kom med där, hur har du varit aktiv då på för sätt? Ja, jag, när jag var med, kom med i början i Solna så kunde jag inte vara så aktiv på att hjälpa till med fältarbete för jag körde långtrad, Jaha, ja. sällan hemma. Men sen blev jag ju skadad, alltså jag blev sjukpensionär av år och då har jag ställt upp. Jaha. Och sen från 1981 så har jag varit kassör i <coughs> Länkarnas riksförbund och det är, det är rätt mycket jobb. Ja, det kan jag tänka. Men det är, är bra för mig för att jag... Man skulle kanske inte, man skulle få svårare att klara sig om man inte hade någonting att göra. Det har jag märkt nu några dagar för att jag har, nu har jag inte haft så mycket att göra och åker på semester på lördag. Men de här dagarna, det har varit väldigt svårt att få tiden att gått. Det ser man. Så att jag har mycket att tacka länkarna och det här jobbet för att jag klarar mig. Och du har idrottat förut, du var i fotboll, vad lira du för gäng då? Jag har lyra i Gründal. I Gröndal, ja, de ja. har spö många gånger. Ja, var bra. Jag spelade i Amers i Asböden, jag Svallnek, Asbö, var högrytter för det mesta. Så man fick upp på kanten där. Ja, ja inkasterna. Och, ja. Gründal, och sen, sen, sen så var jag, en, jag hängde på mig sloka slåkade ut rean ett år. Mm. Och då var det Rolle Stolz vi spelade mot Djurgårdskillen. Han mm. spelade central, vad det var, ja, jag i centralvar där. Ja, långsamma så centralvar. Ja, just det. Så att det... Eh, och han, det stod ett till ett och skulle vi få stryk skulle vi åka ur och då var det så att våran målvakt bosatte Karlsson hette han mm. han fick, Rollestad slog en 60 meters boll som han skulle klistra och fick ryckskott han skulle lyfta upp henne, så gick vi huvudet på honom, och vi åkte ut tack vare det där. det var mm. tragiskt, och Grøndal gill inte alla. nej, nej, vad bra det är men eh, vi, vi fortsätter det här innan vi blir ovänner om vilka som är bäst Reimers eller Grøndal så ska vi köra nästa bit här på våran längsångsbit en hjälpande hand Det lirar lite pingis fram och tillbaks med frågorna. Så nu tar vi Sture Pettersson här som har varit med då i länkarna sen det startades i Sundbyberg. Det blir i höst 36 år för det var 35 jubileum förra året. Och eh, det, det, det sista vi pratade om det var att på den tiden då var en, en tv-apparat en raritet där det flockas in människor det är inte så attraktivt längre. Plus att människor har sommarstugor så glider det iväg till kan du berätta lite mer om vad som har hänt de sista åren på, ja, inom länkrörelsen och så ja, hur du ser på det och vi tar det först? Ja, jag får väl säga som så då att eh, i början som jag nämnde var ju väldigt eh, nytt och alla var nyfikna på det. Jag minns så exempelvis vi hade. Eh, en utställning om länkrörelsen som hette Flaskan och Narren och den hade vi i Folkets hus då i strax efter vi hade bildat i Sönderberg och det var ju ett talrikt besökt den där utställningen dessutom så hade vi informationsmöte på Folkets hus där folk fick vända om för det fanns inte plats kanske det fanns plats för 500 och det var 6-700 som ville in och jag vet att vi hade den här kärden Hellström där som drog plåster Och när jag ringde honom för den barndomsvämn till mig eh, du, så... du, kom, du kommer ju från eh, Norrköping Ja, Norrköping uh -huh. Ja, då, då, sa Tjadden så här, har ni några pengar? Nej, vi är blacka, sa jag Och jag tänkte att du och din hustru då, han jobbar ju på, på Bollegarteatern just då ni kan väl ställa upp en stund för att dra folk, då menar jag på. Och eh, när han nämnde ordet pengar, då, då sa han så här till mig. Tror du, Sture, att vi kan få tio kronor per man? Ja, det får vi väl försöka fixa på något sätt. Och till Råga Palt så skulle jag ringa honom dagen därpå. Då säger han så här, ja du, Sture, jag har grejat nio man från Boulevardteatern. Och jag höll på förslag, jag tänkte, herregud... Och eh, de fick en varje en tia. I samband med det så ringde jag den här eh, trövaduren här i Dalgren Och då frågade han mig hur mycket får de andra lirarna. Jag har tio spänn, sa, sa jag. Jag sa här, så får jag också en tia. Och sa han, ja, det ska jag fixa åt dig. Ja, då kommer jag, sa Så det är såna här roliga minnen man har. Men eh, nu, eh, jag tror att länkrörelsen har hjälpt till och sett till att det har blivit eh, socialmediciner från begynnelsen. I början då på 50-talet var det dåligt med det. Folk visste ju inte att man kunde gå till läkare och få hjälp. Och det hade jag inte en aning om själv. Utan det var faktiskt den här verkstadschefen som jag tidigare nämnt som Förde mig till en läkare. Och eh, den där läkaren han... Och var ju psykolog, så satt och pratade med mig Och så kom det fram att jag hade en fuskat lite i fotboll i ungdomsåren Och då sa han så här Ja, Sture sa han, ett fotbollslobby stod jag elva lirare Ja, det stämmer nog bra, det säger jag Och du tänkt på att en av de där elva blir alkoholister eller missbrukar Ja, det hade jag inte gjort Men så satt jag och grubblar på det där, tänkte jag varför skulle du just drabba mig för? För jag gick igenom det där fot på sänget och många av de där polarna jag hade, de var ju direktörer och lite varje men jag, jag, jag hamnade på bakården liksom. Ja, det, det, men det är, rätt, det är rätt typiskt det där att när man räknar med cirka 10% procent blir alkoholister. Vad orsaken är, det, det är svårt att säga. En del vet ju, säger de, men jag vet inte. Jag trodde jag vet det för, förut när, innan jag själv visste jag var alkoholist. Men att det, det, det är bara så. Jag håller ibland föredrag på, föredrag på företag och så... Och när man säger att det, det är så att det, cirka 10% procent är alkoholister så är, får man nästan det intrycket att det är just den firman där, där, där har de inte det problemet utan just där man är där, där är det inte 10% procent det är bara ett Jo, då. Det här, vi ska fortsätta men det roliga är att vi, vi kör inte en studio här och kör, jag kör amatörmässigt, inte de andra och vi ska skifta sida på bandet och då så snackar jag lite med våran Eh, Kej, vår ljudtekniker här ute och talar om att det nu är 15 sekunder kvar till det ska bytas vända sida på bandet och då spelar vi samtidigt tredje biten här som heter Broderlänk som lida ångna under vack och Ärlighet i ord och kärleksamt och själviskigt kan till längre var Blir vår ja, där ser man. Där är länk idéer med religiösa melodier. Det är en fin blandning, tycker jag. Så att man får vara både religiös och icke-religiös, huvudsak. Man är nykter förmodligen. Nu tar vi Sven här i Pengesmarksen. Kan du berätta lite? hur du ser på att, ja, det, det, det här med anhöriga och så vidare, det är inte bara polisten som lider utan tvärs hela omgivningen gör ju det och vad, gör, gör länkarna någonting eller finns det möjligheter för anhöriga att komma som stödmedlemmar och sånt ja, det, det tror jag alla länkföreningar har i Sverige att de har en stödförening kallas det för Jaha. och de anhöriga får vara med då på allting utan på allting mötena det får de inte vara med de får vara med på resor och sånt. Och det är viktigt att de anhöriga kommer ner och ser vad sin make eller maket har i vägen. Och att de får vara med i gemenskapen, att de slipper sitta hemma ensamma När gubben är borta eller makan. Så det tycker jag Länkan kan göra en bra insats för. I så, jag kan ju tala för sådana eftersom jag är med där. Där har vi mycket kvinnor och mycket anhöriga som kommer ner. Mm. Och eh, ja. Problemet har väl varit, det säger ju länkarna själva, att det har väl blivit så att det, medelåldern är lite hög. Men det har försökt köra driver för att få ner medelåldern plus man försöker få in kvinnor mera. För det, de har skämts över att visa sin alkoholism. Men det börjar inte det ändra sig? Och det ändrar så, Och det är tyvärr, måste man säga, så blir ju yngre och yngre människor. Ty, ty, ty, tyvärr på Jag det sättet. Att det är synd att folk börjar dricka sprit så tidigt. Va? Ja. Men de tar steget nu, går in till länkarna. Och, och många fler kvinnor har kommit med nu. Mm. Och det har jag sett också. Men och det kommer ju an på samma, eller sant, Det är väl inte märkvärd att en kvinna dricker sprit eller missbrukar sprit än en kar gör det. Men så har det alltid varit att kvinnor gör någonting så är det då är det, vänder man upp och ner på hela världen. Mm. Men om det blir en attitydsförändring där, så kanske det kommer på en gång massvis med sådana som har bekymmer och inte behöver skämmas. Ja. Vi har ju sett nu på de här rikskurserna som riksförbundet anordnar varje år nå någonstans i Sverige. Och eh, första kursen för fem, 6 år sedan då var vi två kvinnor. Kursen ska gå i år, den är vid tretton. Mm. Så man ser att kvinnorna kommer med mer och mer i styrelser och i andra sammanhang. Ja. Och, och som sagt, du sitter i Riksförbund och där har ni en ordförande. Det, vad är det han heter? Bernd Kant. Kant han, ja. Han ja. Och eh, ni gjuter mycket uppvaktar myndigheter och kanske ändå upp till regeringen. Vars Hulterström en gång. Ja, då. och i Socialstyrelsen uppvaktar vi varje mm. år. Vi har bra kontakter. Det gäller den här anslagsbiten bara. Att de som sitter där och, och bedömer vad sällskaparna har, de känner ju inte till sällskapen men vi har ju en bra kännedom om sällskapen. Mm. Det är sen är en sak som man inte behöver ta upp sådär, men det finns ju olika former av länksällskap och så, och det är väl när man tittar i katalogen på det så spelar det, väl, spelar det någon roll vad man i första hand vänder sig till eller är det någon konkurrensförhållande eller är det nyanser som är skillnaden? Huvudsaken ja. om man blir nykter. Det ingen, nej, det är ingenting som det som du säger utan... Om vi säger att det finns ju flera, det finns ju Vdandi och det finns, ju A, det finns Algor, ja och det finns Alger och så Det är ju för länge då vart man går. Alltså man kan gå till en förening och så kan man känna sig för det. Känna sig för det som inte passar ner ena ja, då en del passar A och... Ja. Om vi säger så här, länkrörelsen passar väl bäst för dem som... Det, det är dumt att sitta att man klassar in folk, men det här klass 3, som de säger. Ja. Det är de vi får ta hand om i länkrörelsen för att de passar ju inte direkt i AA. Ja, fast där, nu jag har jag bestämt med det här programmet att jag ska inte gå in med några synpunkter Nej. sådär så att, utan man får prata om sin egen grej mm. och, och göra reklam för den och då mm. har du gjort med adresser det. Jag vill bara säga det att i, i det här med AA så det, det kan ha varit så tidigare men där finns det också en väldig blandning med både jobbar och dirrar mm. och tjejer och killar. Men det, det där är... Alltså det var inte vad, får inte missförstå Nej. det med AA för det är likadant med för övriga i Sverige ja. att just de här killarna som de kommer inte på någon Minnesota Nej det är så du menar så, ja, ja. De kommer inte på för det blir direktörerna och tjänstmännen som åker på dem där Ja nu är du inne på det där Nej. lite men det, för, för att jag vet ju många Nej, men Jag vill bara framhålla ja. att länkarna alltså vi tar hand om dem ja, som ja. övriga inte bryr sig om det är dit jag vill komma ja, ja, okej, okay. du får vara här, för vi, ja. vi, vi, vi, vi får inte bli ovänner här i studion det har jag, jag, Bengt Bädrup på? jag vi hetsade upp varann och Gabriel Romanus var, vi hetsade, jag hetsade upp honom så att han, var, han var så lugn, men på slutet subban och eh, det var om alkoholpolitiken att det där med priserna, det var ett instrument att styra hur mycket man drack ju dyrare det är, desto även om det bränns hemma mer, då, så så dricks det mindre och sen är det där problemet när vi går med i Ege och så det, det, det kan man diskutera i flera timmar och det ska vi inte göra nu eh, jag ska hoppa över här till Sture en, en liten grej här du har inte fått tala om Sundbybergs adress och telefonum, jag har gjort det i tidigare i programmet. det kan man säga hur många gånger som helst ja, då, jag kan ta det en gång då ja. det är Trädgårdsgatan, 8B? I beväg. Och det ligger i stadsdelen Alby ja. Och det är ingång på baksidan Av kåken, gångvägen mm. 2 Och telefonnumret Är 28 65 35 Ja, tar det en gång till Ja, telefonnumret var 28 65 35 Och vi är öppet från Klockan 8 på morgonen Och eh, preliminär till Klockan eh, 16 Men därefter så det är väl alltid några kvar Så mm. man kan ringa dit Och komma ner och fika Och höra sig för Och hur läget det kan man är göra, Spela biljard vet jag att det finns mm. Och en trevlig tjej på kontoret där också Så att eh, De blir väl omhändertagna Och det viktiga är ju, De som kommer dit Att de vill sluta dricka De som spelar för galleriet, De kommer ju inte klara sig Var de än hamnar någonstans Utan det ska ju vara det som är vitsen Med det hela Ja, det kanske kan fylla i där. Det är många förtvivlade hustror Det är som ringer ner och kanske säger så här. Ja, nu ligger min gubbe skitansfull och sover. Jag undrar, kan ni göra något för honom att komma hem hit? Och det är väldigt svårt för... Eh, dels så säger den där förtvivlade hustrun så där att... Eh, vi får inte nämna att jag har ringt. För då får jag spö när han vaknar. Och då är det inte lätt att hjälpa en människa. Ringa på dörren och säga att här god och god dag. Jag heter till och kommer från länkarna. Det är inte populärt av en människa som kanske inte kan erkänna att man har problem. Nej. Utan förutsättningen är som du säger, Rulle, man måste väl erkänna att man har de här problemen. Det är ju de anhöriga tycker jag i alla fall som får lida mest av eh, de här vådorna som alkoholismen ställer till. Det är eh, barn och det höstrum som spelar in. Fast man själv har man jag har ju haft många återfall under de här åren, det måste jag erkänna med. Kommit i pallas konstigt nog tack vare länken jag har många är gubbar och täckar som du för att jag är som jag är just idag. Mm. Och där kan jag säga det också. I början när jag började på länkarna och försökte det här att hjälpa andra människor. I början var man hört frisk och trodde att man själv hade klarat sig några år. Så om man berättar hur bra man kände så dunkade killarna i ryggen eller tjejerna och sa att så här ska du må. Så, det, det var, då trodde man att man skulle kunna hjälpa många, många men eh, nu, nu har jag lärt mig det att det blir inte så många man kan och tyvärr är det, eller tyvärr det är de som verkligen vill. Det ringer föräldrar och det ringer anhöriga som du sa och, och arbetsgivare. Men när de ringer, de anhöriga och arbetsgivarna, då är prognosen dålig för det som att släppa med sen. en... Ja, ett djur till stupstocken nästan så uppfattar de. Men kommer de själva att säga att nu har jag märkt det, det alldeles, jag vill sluta av dricka det är min högsta önskan. Då finns det en stor chans på det. Jag tänkte vi skulle ta här och eh, jag ska berätta, det ska jag ta i nästa program för nu har jag inte det pappret med mig men du nämnde om att det kan vara höstremisshandlar och det är hot och allt möjligt. Det känner jag väl till i samband med spriten. Många Ja, kvinnor som har fått lida både psykiskt och fysiskt på det där oron som är. Jag fick ett vykort ifrån kvinnosjuren här i Solna där de bad mig om att jag skulle tala om att de finns till. Och jag ska, kan tala om nu att de finns till och där, dit man kan vända sig när det är någon som dricker eller vad det nu är som hotar, bråkar och slås och så. Jag kommer å, å, i nästa program att berätta lite mer om telefonnummer och tider. För det stod på det vykortet och det har jag inte med mig. Men jag ska göra en bättre presentation då istället. Eh, nu kan vi jongla här med bollen lite. Du var i Norrköping. Spelade du fotboll i någon gäng där nere i Sture? Ja, min äh, modersklubb var väl Sylvia. De slog äh, bromma pojkarna i kuppen på lite sen Jaha, då är, Och sen blev jag som det så flott Heter det varvat till IFK Jaha. Och då gick eh, Ben Rosigrens Brorsa och jag över Det var högerhalven i London 48 Ja just det, hans och jag gick över Till kamratna då för vi, Efter matcherna där på IFK När vi spelade för dem då Då fick vi alltid mjölk om bulle Och det fick vi inte skylla, För de hade inte råd där däremot så fick vi aldrig gå att se Silvia smatcher med på då blev vi hotade med stryk för vi var överlöpare. ja och så det var tuffa tag på så sätt. Ja då, då, var man bontkydd. Ja, du ser jag. Och Svenne här, när vi spelade en skiva förut så, jag vet att han spelade ishockey och det visade sig vara nacka men han berättade om han var rätt tuffing på plan, så jag vet inte om folk vågar komma till sådana länkarna men du, du var rätt tuff i tacklingarna där. Ni spelade, ja. Du spelade nacka. Ja. Ni var lindansare som dans krona i fotboll. Ja, det gjorde jag. Hur många spelar du några säsonger i Allsvenskan? svenskan? Ja, tre. Tre säsonger. Ja. Så du var lukta på krutröken. Ja, men Jag spelade inte så mycket för jag var mest utvisad. Det var det. Ja. ja. Men det var ju då... anledningen. Nej, ah, jag var hård i kroppen alltså, jag ja. förstår och, och, och de andra var mjuka, det var ju bara mm. med den anledningen alltså. Jaha, Så det har ingen med i det. Nej. Det, det var, domaren, det ja. den fel varje gång. Och du kan titta på mina ögonbryn här, Grisa. Ja. Ja, Men de det, bara oschyssta mot mig med. Mm. Ja, jaha, det här trodde jag var frun som hade gjort. Aha. Nej, <här> då var inte att det var en sån här mansmisshandel. Ja, <här> men på den tiden hade vi ju inte hjälm när vi spelade. Ja, men behövde du det? Jag behövde inte det, för jag, vi bilar ju ofta, men... <här> <här> ja, skämt åsida. Ja. Vi har i alla fall hållit på med idrott allihopa, det är gemensamt. Ja. Tyvärr är det ju så att idrotten ibland, nu ska jag inte säga så att jag får hela idrottsfärg på mig, men i vissa lägen så är idrotten inkörsporten till att börja dricka brännvin i samband med avslutningsfester och man ska döva sorgen. Har du något att säga där? Ja, jag brukar när vi informerar i skolor och sådär då kommer väl alltid idrotten in i bilden. Och jag brukar säga som så, det är, är ett lag alltså. Det finns alltid ett törstigt gäng och ett torrt gäng. Mm. Det här är erfarenhet av... Ja, sen Norrköpingstiden och eh, det där törstiga gänget blir det vinst, då ska ju det ut och firas, mm. då ska man gå på krogen av den anledningen blir det förlust, då går man på krogen för att dränka sorgen som mm. så man har alltid något att skylla på och det, det, det är typiskt tror jag för um, en alkoholist också man har alltid något att skylla varför dricker det? då? man har alltid något att skylla på? Alltså. Jo Det finns ah, mm. Tusen ting alltså. mm. Ja då. Det finns eh, Tusen saker och ting Att skylla på Ja maträtter kan man ju skylla på Man kan ja, ta potatis ja. och sill Då ska det vara nubble ja. Och en lite god fisk Då ska det vara vitt vin Köttbitar rödvin Och till öl Det tar man väl till korv Får jag ta en liten historia Som jag berättade för Bengt upp I mitt första program Just det här du sa att man eh, ska fira segern eller ja, döva ja. förlusten. Ja, på folknyktighetens dag då skulle de spela en uppvisningsmatch då, bägge gängerna, och det var inga nykterister där. Men då nykterhetssnubben där han sa det i matchen att vare sig att ni vinner eller förlorar så får ni inte ta fira segern i alkohol. Eller döva känslorna med sprit om ni förlorar. Och så viskar bägge lagens lagkaptener till varann. Grabbar, idag spelar vi oavgjort. Ja. <laughs> så det är man kan ja. se på olika sätt. Nu ska vi spela en skiva till här, Kaj, Ute i studiorummet. Jag är jättegivt tacksam att du fixar det här programmet till mig. Den heter Långt i lasten, striden stundar, proletariat. Min min studenttid när din själ var i strid när din inre ej fann någon ro Fyllde vånger och val, du hade något val du tog stige mot damning mot tro Du tog stige till enklarna fred Ditt liv fick meninges mål När du susade med alkohol Du fick synen tillbaks Du fick kurssel och smak På ditt sinne, hans skönhet och